Седмо знамение – Възкресението на Лазар Възкресението на Лазар е седмото знамение, описано в Евангелието на Йоанна. В това знамение са скрити много тайни, свързани с посвещението в древните мистерии и с новото посвещение, основата на която полага Христос. Този разказ е описан последния начин в 11 глава на Евангелието на Йоанна. Един човек на име Лазар от Витания, от селото на Мария и на сестра е Марта, беше болен. А Мария, чийто брат беше болен, бе онази, която помаза Господа с Миро и от три нозете с косите си. И тъй сестрите проводиха до него да му кажат... Господи, ето този, когато обичаше болен, а Исус като чу това рече. Тази болест не е смъртоносна, но е за славата Божия, за да се прослави Божият син чрез нея. Исус обичаше Марта и сестра и Лазара. Тогас, откак чу, че е болен, престоя два дни на мястото, където се намираше. И подър това каза на учениците: Да отидем пак в Юдея. Нашият приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя. Затова учениците му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздравее. Но Исус бе говорил за смъртта му, а те мислиха, че говори за почиване в сън. Тогава Исус им рече ясно. Лазар умре. Заради вас радвам се, че не бяхте там, за да повярвате. Обаче нека да отидем при него. Тога с Тома, наречен Близнак, каза на съучениците си. Да отидем и ние да умрем с него. И тъй, като дойде Исус, намери, че Лазар бил от четири деня в гроба. Исус каза на Марта. Брат ти ще възкръсне. И след думите на Марта, казва, Аз съм възкресение и живот, който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И някой, който е жив и вярва в мене, няма да умре вовеки. Като пристигна на гроба, Исус казва, Отместете камъка. Марта му казва, Смърди вече, защото е от четири деня в гроба. Казва и Исус, Не рекох ли ти, че ако повярваш, Ще видиш Божията слава? И тъй отместиха камъка, А Исус подигна очи нагоре и рече, Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз зная, че винаги ме слушаш. Но това казах, заради народа, който стои наоколо, за да повярват, че ти си ме пратил. Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез навън! Умрелият излезе с ръце и нозе повити в саван и лицето му забрадено с кърпа. Исус им каза: Разповийте го! И го оставете да си иде. Тогас много от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха това, що стори Исус, повярваха в Него. А някои от тях отидоха при фарисеите и казаха им какво беше извършил Исус. Затова главните свещеници и фарисеи събраха съвет и казаха, «Какво да правим ние?» защото този човек върши много знамения. И тъй, от онзи ден, те се съветваха да го умъртвят. Така е предаден разказът за възкресението на Лазар в Евангелието на Йоанна. Този разказ го няма в другите евангелия. Онзи, който малко от малко познава метода на древното посвещение и мистериите, ще познае в този разказ едно посвещение, извършено от Исус публично, докато в древността, в храмовете на мистериите, това се е извършвало тайно, а не публично. Това е един процес на едно мистично възкресение, на пробуждането на божественото в човека. А гробницата, за която става въпрос, е човешкото тяло. Платон, който е бил посветен в тайните на мистериите, Нарича човешкото тяло гробница на душата. И той говори за един вид възкресение, когато намеква за събуждането на духовния живот в тялото. Това, което Платон нарича духовна душа, Йоан го означава като логос, като слово. Платон казва, този, който става духовен, е възкресил нещо божествено в гробницата на своето тяло. И за Йоанн животът на Исус е това възкресение. Няма нищо чудно. Следователно, ако той туря в устата на Исус думите «Аз съм възкресение и живот», разбрана в този смисъл, случката в Витания е едно възкресение в духовен смисъл. Достатъчно е да характеризираме случката с думите на посветените в мистериите и веднага ще разберем смисъла на случилото се. Плутарх, говорейки за мистериите, казва, че те имат за цел да отделят душата от тялото и да я съединят с боговете. Ето как описва немският философ Шелинг впечатленията на един посветен. Чрез посвещението посветеният ставаше член на магическата верига. Става Кабир. Кабир е името, което си даваха посветените Мистериите на Самотраки. Той беше прият в един неразрушим организъм и както се изразяваха старите, участник във войската на висшите богове. Това казва Шелинг в своята книга Философия на откровението. А Адезиус изразява промяната, която става с посветение, със следните думи, отправени към неговия ученик император Константин. Когато един ден ти вземеш участие в мистериите, ти ще се срамуваш, че си роден човек. Целият разказ за Възкресението на Лазар е обвит в едно тайнствено було. Това лесно се вижда от следната мисъл, изказана в самия разказ. Ако трябва да разбираме разказа буквално, как ще разберем думите, тази болест не е смъртоносна. Тя е болест за да се изяви славата Божия, за да се прослави чрез нея синът Божий. И какво да се каже за думите, аз съм възкресение и живот, който вярва в мене ще оживее, даже ако би бил умрял. Йоан, глава 14, стихове 4-23 Тези думи на Исус стават разбираеми, ако ги вземем първо символично и после буквално. В началото на Евангелието на Йоанн е казано «И словото стана плът и всели се между нас». «И в него бе животът» – значи това слово, станало плът, беше в Исус – и когато Той казва «Аз съм възкресение и живот, и който вярва в мене ще живее вечно», Той не разбира който вярва в Исус като личност, но който вярва, тоест, който е във връзка с Словото, което е Бог и което е животът. В този смисъл думите трябва да се вземат буквално. Следователно, когато Исус казва «Аз съм възкресение и живот», той разбира словото станало плът. Това е великият, който беше още в началото. Ако той наистина е възкресението, то тогава у Лазар е бил събуден вечният, първоначалният живот. Тук се касае следователно за призоваването на вечното слово. И това слово е живот, за който Лазар е бил събуден. Следователно, тук се касае за болест, която не води към смърт, но за слава Божия. Ако вечното слово е възникнало Лазар, тогава цялото събитие проявява славата Божия, защото чрез целият този процес Лазар е станал съвсем друг. Преди това словото, духът, не живееше в него. Сега вече този дух живее в него. Този дух е роден в душата му, а всяко раждане е придружено от страдание, от една болест. Но тази болест не води към смърт, но към нов живот, така че вечното слово се е пробудило у Лазар и той е станал истински посветен. Цялото събитие, както е разказано, е един процес на посвещение. Това ненавежда на мисълта, че Лазар е бил ученик на Исус и то ученикът когато Исус обичал и е знаел, че в него може да се извърши възкресение. Но преди да възкръсне, телесното в човека трябва да умре, трябва да се преобрази. И затова в древните мистерии при такива случаи се е казвало умри и стани. Тоест, умри за телесното и стани за духовното. Земният човек трябва да умре, за да възкръсне духовното и божественото, което е скрито в душата на човека. И затова, както при древните посвещения, в мистериите, така и при Лазар, той е изпаднал в летаргичен сън, който е подобен на смърт, защото при него и етерното тяло е излязло от физическото. В това време душата под ръководството на своя учител отива в невидимия свят. Този процес разделя живота на ученика на две части. Частта, която е преди посвещението, е животът на физическия човек, а частта след посвещението е животът на възкръсналия Бог в човека. Земното тяло е било наистина мъртво Продължение на 3,5 дни. От недрата на смъртта избликва новия живот. Безсмъртната душа е преживяла смъртта. Тя излиза оттам със съзнанието за своето безсмъртие, защото тя го е преживяла. Това е било преживяно от Лазар, както и от всички, които минават през посвещение. Преминаването през смъртта е едно необходимо изпитание през което трябва да премине душата, за да се извърши едно преобразяване в нея, преди да дойде възкресението. Штайнер, говорейки по този въпрос, казва Така е станало и с Лазар. Исус го е бил приготвил за възкресението. Болестта, за която става дума в Евангелието на Йоанна, едновременно е и символична и действителна. Това е един изпит при посвещението, който трябва да заведе посветение след тридневен сън към един наистина нов живот. Лазар е бил озрял, за да изпълни едно превръщане в себе си. Той облече ленената дреха на миста и падна в летаргичен сън, който символизира смъртта. Затварят го в гроба. Когато Исус пристига, Трите дни са изминали. Те дигнаха камъка от мястото, където лежеше умрелият. Исус дигна очите си към небето и рече Отче, благодаря ти, че ме слушаш. Отец бе послушал Исуса, защото Лазар бе достигнал до крайния факт на великата драма на познанието. Той бе узнал как се достига до посвещението? Едно посвещение в мистериите току-що се бе е извършило. Посвещението, както са го схващали всякога в древните времена, се е извършвало посред бял ден. Всякога така са си представили съединението с Божественото. Знаменателни са думите на Исус които съпровождат този акт. Аз зная, че винаги съм е слушал, но за народа, който е около мене, аз казах това, за да повярват, че ти си ме пратил. Всъщност това събитие бе за Исус само средство, а не цел. Той го предизвика, за да повярват в думите му тези, които вярват във Възкресението само под тази външна форма. За Него главно е Възкресението на душата, чието символ бе това. Възкресение на тялото. От това може да се заключи, че Той вярваше в друг род Възкресение и че то бе Неговото Възкресение. Но Христовото Възкресение трябваше да произведе действие върху цялото човечество. То трябваше до известна степен да бъде за всички хора това, каквото Възкресението в мистериите бе за посветените. Лазаре Възкръсналият трябваше да бъде и той съзнателният свидетел на великото историческо събитие – Възкресението на Христос. В Исус Христос древното предание стана личност. И евангелистът на духа има право да каже. В него словото стана плът. Той има право да вижда в Исус една въплатена мистерия. Ето защо. Евангелието на Йоанна е една мистерия. Трябва да го четем смисълта, че фактите в него са духовни факти. Ако това евангелие бе написано от някакъв жрец преди Христа, разказът би взел формата на един обряд. За Йоан този обряд стана личност. Обрядът стана живот на Исуса. С възгласа Лазаре излезвън, Исус разгласи тайната на мистериите. И за това еврейските първосвещеници и фарисеи които познаваха тайните на мистериите, не можеха да оставят ненаказан този акт и затова решиха да убият Исус, защото разкрива тайните на мистериите пред народа. Но Исус не отдаваше никаква важност на външната страна на посвещението. Затова Той каза Аз знаех, че Ти ме слушаш винаги, но аз го казвам за народа, който е около мене, за да повярват, че ти си ме пратил. В мистериите ученикът е преживявал убеждението за безсмъртието на душата. За него то не е било вече една теория, а един факт. Затова древните казваха «Блажени посветените, защото те са видели. Но Исус искаше всички да дойдат до убеждението за безсмъртието. Затова Той казва Блаженни тези, които не са видели, на които вярват. С това Той искаше да подкрепи цялото човечество, да може да преживее безсмъртието на душата и един ден да мине през посвещение, което Той постави на нови основи, съвършенно различни от посвещението в древността. Понеже в разказа за Възкресението на Лазар се засяга въпроса за посвещението, за това ще направим кратка характеристика на древното и християнското посвещение. Обучението и при двете посвещения е почти еднакво. Разликата е в провеждане акта на посвещението в древността, когато един ученик е бил вече готов да мине през посвещение, са го привеждали в магнетичен, летаргичен сън, в което състояние е три 3,5 дни. Този сън се е отличавал от обикновения сън по това, че тук вече и етерното тяло е извадено от физическото, а не само астралното, както при обикновения сън и само една слаба връзка свързва физическото тяло с етерното. Този сън е подобен на смъртта, само че не настъпва разлагане на тялото, защото има една слаба връзка с етерното тяло. Това е било необходимо, за да може духовните органи, които са изработени в астралното тяло в течение на окултното обучение на ученика, да се отпечатат върху етерното тяло. Преживяванията на ученика в духовния свят е трябвало да бъдат пренесени в будното му съзнание на Земята. Това предаване на органите от астралното върху етерното тяло не е могло да стане в будно съзнание, когато етерното тяло е свързано с физическото. Затова е трябвало етерното тяло да се освободи от физическото за да бъдат отпечатани в него органите, изработени в астралното тяло. Процесът на обучението преди посвещението има за цел именно да организира астралното тяло и да изработи в него съответните органи, за да може да възприема чрез тях впечатление от духовния свят, както физическите сетива възприемат впечатление от физическия свят. Затова са практикували различни методи, които общо се свеждат към това ученикът чрез молитва, медитация, размишление и съзерцание да внесе известни сили в астралното тяло, които да работят за неговото организиране и създаването на органите. Това става, когато човек всеки ден в определен час се отдава на размишления и медитация върху определени свещени текстове. Такива текстове могат да се вземат от Евангелието на Йоанна и от беседите на Учителя. И тези размишления събуждат така да се каже скритите сили на астралното тяло, които го организират. Както физическата светлина е създала окото и звукът е създал охото. Така духовната светлина, която се развива при размишлението и медитацията, ще създаде духовните очи на човека. А духовното слово и звук ще създадат духовните уши. Затова учителят много настоятелно е препоръчал на онези, които искат да бъдат ученици, да си определят един свещен час през деня, Течение на което да прекарват в размишление върху определени духовни текстове. За тази цел, както посочих по-рано, препоръчва Евангелието на Йоанна. Без този свещен час, казва учителят, не можете да бъдете ученици, защото ученичеството се състои в това да може човек да организира астралното си тяло, за да стане съзнателен в Духовния свят и да влезе във връзка с духовните същества из с Христа. С Възкресението на Лазари после със Своето Възкресение, Христос за последен път произведе този начин на посвещение, който е бил практикуван в древността. От Тогава насетне, Той въведе нов начин на посвещение при който ученикът вече не трябва да бъде поставен в летаргичен сън, а това, което е изработено в астралното тяло като възприемателни органи, може да се отпечата в етерното тяло в будно съзнание, като ученикът поддържа съзнателна връзка с Христа. И затова учителят препоръчва ученикът да се средоточава мисълта си по време на размишление върху образа на Христа, който постепенно ще се отпечатва върху самия човек. А образът на Христа е свързан с мощните сили на творческото космическо слово и затова той казва Аз съм светлината на света и когато човек го съзерцава, той привлича тази светлина, която въздейства на астралното тяло и го организира. Затова той казва още Аз съм пътят истината и животът. Онзи, който по този начин съзерцава образа на Христа, влиза в пътя на организиране на астралното тяло, изработва си органи в него, с това познава истината и придобива вечен живот. А Христос казва Това е вечен живот, да позная Тебе, Едина го, и истина го Бога и Христа, когато си изпратил. По въпроса за християнското посвещение, Штайнер казва следното. Чрез явяването, чрез идването на Христос на земята, тази процедура на древното посвещение, за която споменах по-горе, е станала ненужна. Този подобен на смъртта сън траящ 3,5 дни е бил заместен с силите, излизащи от Христа, защото в Евангелието на Йоана се намират мощни сили, благодарение на които днес астралното тяло има сила да впечата приготвените в него органи в етерното тяло, когато последното се намира в физическото тяло. Обаче за това е необходима силата на Христос, по-рано хората не бяха достатъчно напреднали, за да могат без описаната процедура да отпечатат чрез медитация и съсредоточаване образуваните в астралните тела-органи, в етерното тяло. Чрез Христа на мястото на старото посвещение трябваше да дойде едно ново посвещение, което е било произвеждано чрез силата на Христа чрез силата на любовта. Трябваше един вид да се завърши старата форма на посвещение. Но беше необходим един преход от старото към новото време. За този преход трябваше веднъж някой да бъде посветен по стария начин. Обаче в присъствието на Христа това стана с възкресението на Лазар. Като седма стъпка в пътя на развитието на ученика това знамение показва пробуждането, възкресението на Божественото в душата на човека.